hamaikagarren unitatea, atarian, bideo kuriikuluma sei. Begoña garmendia garzia naiz, Bilbokoa naiz eta hogeita sei urte ditut. Hegazkineko laguntzailea naiz eta hiru urte egin ditut hegaz konpainean. Arreman publikoetan lizentziatua naiz, eta Euskara, Gaztelania, ingelesa, frantsesa eta Italiera dakizkit. Alemana ikasten ari naiz. Hegazkinean gauza asko egin behar dira. Batzuetan, hegazkinean bidaiaria kurduri jartzen dira. Eta bidaiariak lasaitzen badakit. Bidaiariei konfiantza ematen badakit. Eta informazioa ematen badakit. Ni haira naiz, berrogeita urte ditut eta brasildarra naiz. Eri naiz, hogei urte egin ditut Perun eta Indian. Eta esperientzia handia daukat. Eri zaintzan diplomatua naiz, portuguesa eta gaztelani harakizkit, frantzesa gutxidakit, baina moldatzen naiz, ingelesa ulertzen dut, baina ez dutitze egiten. Gaixoekin oso garrantzitsua da pazientzia handia izatea. Gaixoak tratatzen barakit, gaixoen arazoak entzuten barakit, eta gaixoak animatzen barakit.